Vi ska väl igång det här. Det här är eh, ett insatt avsnitt av Flamman TV med anledning mm. av nattens Super Tuesday i eh, USA. Jag heter Togas Lander. Eh, vi har också Robin Zachary och Joel Ekström -Svensson. Ekström Svensson som är administratör för Sveriges största Bernie Sanders Facebookgrupp. Ja, det är en haft. korrekt beskrivning av det. Korrekt. Och Robin då som är din chef. På arbetstid och efter arbetstid så är Jo, julåt Bernie Sanders mm. uh, mycket. Um, så här va, uh, jag tänker egentligen att vi ska börja med att ta kandidaterna lite fort. Men, men först bara så helt kort, igår var det alltså uh, val till vem som ska bli presidentvalskandidat i USA. Och det kanske inte låter så förfärligt intressant om man inte är superinsatt. Men, men läget är ju som så att Donald Trump kommer få nomineringen från det republikanska partiet, det, är liksom, det finns officiellt en omröstning men det är inte riktigt någon tävling. På den demokratiska sidan däremot så ser det lite annorlunda ut. Bernie Sanders som är den kandidat som är längst till vänster har ju gått väldigt bra ett tag. Men igår så gick det inte fullt lika bra kan man väl säga. Det är liksom bakgrunden. Mm. Men ska vi ta de demokratiska kandidaterna, de som är kvar, många har ju trappat av här på, på sistone. Mm. Men vi har Bernie Sanders, vad kan man säga om honom? Ja, Börja du Johan? Ja alltså Man kan säga ganska mycket, han har varit med väldigt länge, han är ju den som har hållit den socialdemokratiska lågan vid liv i USA i alla fall i i, ja i um, vad ska man säga, i det folkvalda uh, gamet. Då är det mm. han som har varit den personen som finns. Han började som borgmästare för Burlington som är huvudstaden i hans stat Vermonto. Där blev han borgmästare på 80-talet och efter det så blev han ledamot i representanthuset på 90-talet och sen efter det blev han senator då, som han fortfarande är. Och det har han varit som independent en independent också vad ska man säga, de, han är med i demokraternas val för att inte bli liksom en spoiler mm. för att han bryr sig ändå det, det är liksom så som han har hållit sig kvar att även om han är inte riktigt demokrat så har han spelat med lite för liksom bara att bara kunna hålla sig kvar så länge kan man säga mm. Bra, bra sammanfattning och sen har vi då han som det gick bättre för igår Joe Biden som är Obamas tidigare eh, vicepresident eh, och som väl är eh, har det gjort så därifrån sig fram tills eh, ganska nyligen, han har varit liksom eh, verkat förvirrad i debatter och så no, en och annan har till och med påstått att han verkar vara dement <skratt> <skratt> eh, Ja jag är en av dem Nej <skratt> ja, men Joe Biden är ju det har ju gått dåligt innan och vad som har hänt nu var ju att den demokratiska eliten samlades. Så alla de här människorna som har fallit bort genom resans gång. Eh, vi kommer att aldrig ihåg Beto Rock för ett par år sedan då svenska ledarsidor på liberala hållet och all tycker tycker att det här var häftigt och nytt. Så alla de som har blivit utslagna har liksom kommit till honom och det var en stor, extremt stor mediapush. Uh, om just det här detta så att det, det, det demokratiska ättelvisemanget har nu samlats så om det tidigare varit ett skjutit med hagelbössa med massa olika så är det nu precis nu är tillbaka till 2016 det är två kandidater egentligen mot varandra och Elizabeth Warren som man kan komma in på senare mm. uh, men Joe Biden är en extremt uh, långvarig politiker också han har varit folkvald i årtionden. Och han har lyckats gå till höger under hela denna resa. När han kom in första gången så kom han in som en populist på vänsterretorik. Alla Bernie Sanders på den tiden. Och sen har han varit med om den här resan som eh, demokraterna har gjort. Där man totalt har släppt sin arbetarklassbas för att få eh, villa för människor, vita villa villaförortmänniskor. När man liksom slängde afroamerikanerna under bussen. Mm. Eh, han har varit med om hela den resan. Um, och... Eh, nu så blir det en riktig strid eh, och Bidens har gjort det bra ifrån sig nu, räkningen är ju inte klar ännu, det kan ju fortfarande vara så att Birdie faktiskt vinner fler delegater. Mm. Eh, så man ska inte titta sig blind på de här listorna av olika delstater för att ja, man vinner Nebraska och Minnesota, det är inte närheten som att vinna mm. eh, Kalifornien. Mm. Uh, så so, det ja. kommer ta ett tag tills det där är klart, liksom, exakt vilka delegater som går. Det kommer exakt. ta jättelång tid. Det var inte ens alltså, i morse när jag själv vaknade på toks för tidigt för att liksom, kolla vad resultatet blev, Då var det fortfarande människor som stod och köade. Därför att de har grova problem med, alltså som i de allmänna valen, att vallokaler var lokaler i underbavra. Så att, ja, det kan vara så att en, en, liksom, nu att folk inte ens har hunnit rösten mm. faktiskt. Men så har vi då två, två kandidater fortfarande som ett tekniskt sett är med i, i Razet, vi kanske ska nämna mm. dem bara, det är ju dels, jag tror kanske vi kommer på Warren sist, men sen är det ju också Mike Bloomberg som är eh, världens nionde rikaste man tror jag, som, som vi helt enkelt har testat om det går att köpa, om det går att köpa sig till en nominering, han har lagt liksom, jag minns inte siffrorna nu, men otroligt 500 mycket, 500 miljoner dollar ungefär. Ja. Och, och vad man kan säga av, av utslaget igår är ju att eh, nej, det, går, det verkar faktiskt inte vara riktigt så enkelt som att man bara häller pengar på det. Eh. Om, inte, om Joe Biden inte hade varit där då hade det mycket väl kunnat vara mm. möjligt att köpa det. Och eh, det han har gjort också är att påverka val på vissa sätt. Man kanske gjort det värre för Biden i och med att han splittar vissa röster. Mm. Så att vi, vi får väl se hur länge Mike Bloomberg Håller ut? Han har i alla fall pengen att hålla ut Jag såg idag faktiskt stödropen. att han har, han har utökat sin för han, han, han har ju liksom en spending spree kampanj Och han har ju nu utökat sin annonskampanj till de nästa delstaterna så alltså det verkar som att han kommer vara kvar kanske minst en vecka till. Eller mm. men, men vad är poängen för honom med det? Alltså det är, som det ser ut nu så har, är ju chanserna att faktiskt vinna ändå ganska små. Så någon... Tror han att det kan, att det kan vända, liksom, att han kan få någon slags momentum, eller är det bara någon slags att... miljonärs fix idé? Han, han har ju haft polismakt tidigare. Han, uh, Mike Bloomberg har ju faktiskt varit ansvarig för en av världshistoriens största polisstater. Vilket man absolut måste beskriva New York under tiden Mike Bloomberg bestämde. Han har smak för makt. Och man ska titta på folk som är mer om här. Alltså det här är ju också. Det finns andra incitament att vara med i en här. Det kan vara att få delegater för att få vara med eh, på kongressen och, eller kon partikonferensen sen och, och spela, spela ut andra kandidater. Det kan vara för att få så många, för att man ska kunna få positioner sen som man vill ha. Så, att han, kan, och så han har ju mycket pengar som helst, vad ska han annars göra med sina pengar? Så att det, är liksom, det visar hur rika människor har möjlighet att i princip som de vill eh, leka med demokratin och experimentera, går att köpa mm. ett val bara det faktum att han är med visar problemet mm. Mm. och så har vi då sist och, eh, och minst eh, Elizabeth Warren som i princip inte har vunnit någonting än så länge hon har knappt några delegater om några eh, men hon, hon brukar beskrivas liksom som den kandidat som är näst mest vänster efter, efter Bernie Sanders vad, vad håller hon på med då? Ja, det, det, det är det svårt. Jag har Robin diskuterat det här tidigare idag. Vi, vi kom fram till att det fanns ett... Det finns en logisk förklaring och så finns det den ologiska förklaringen. Men vi tar den logiska först. Och det är att om man följer hur hon har agerat den senaste tiden som är att hon har, hon har gått i angrepp mest av alla mot Bernie. Bortsett från när hon de på debatten gjorde sin kända, kända knutna överslag mot Bloomberg så har hon gått på... Bernie en hel del på hans centrala politik så jag börjar själv bli mer säker på att hon har gjort upp på något sätt med ja, alltså de makter som är bakom Biden yeah. för att hon ska få någonting. Det är det enda som är logiskt. Det kanske inte är så att hon agerar logiskt och har någonting annat planerat som är lite ja, mer svårförutsägbart men det är nog där jag tror det hon har ju också ett politiskt projekt och i svensk medier framstår det ofta som man säger att ja, hon är den mest, mest, mest vänster. Men det är också liksom, ja, en enorm spännvidd mellan vänster och höger inom demokraterna. Eh, hon är ju en klassisk, vad ska man säga, folkpartistisk moderat person som har liksom en grej som den brinner för. Och hon brinner för att marknader ska fungera som marknader. Och Marknadsekonomin i USA funkar mycket sämre på många sätt än marknadsekonomin gör i Sverige. För de har så många stora monopol och annat. Så det där är liksom, det är hennes grej. Så att om hon får ett löfte av en person om att du kanske ska få bli en finansminister och liknande. Då är ju det hennes politiska projekt. Hon behöver ingenting mer. Hon kan göra det inom demokraterna. Bernie Sanders däremot måste ju som överkomma demokraterna. Mm. Uh, han behöver inte ena partiet. Han behöver besegra etablissemangen. Så att det känns väldigt logiskt. Liz Warren är inte en ologisk person, hon, hon har ett tydligt politiskt projekt. Det är inte det politiska projekt som väldigt många i Sverige delar, uh, men där befinner hon sig. Så att det är logiskt att hon stannar kvar, det är också logiskt för att hon kommer fortsätta stanna igenom hela racet. Men hon har egentligen inte heller någon chans att, att bli presidentkandidat? tror verkligen inte det. Alltså det är, ju, det är de som de har kommunicerat på senare tid att det ska bli ett så kallat Brokered Convention som är att De har ett litet märkligt system där, där Bernie Sanders Exakt. 2016 han fick igenom en reform och det var att De har ju två sorters delegater, en du vinner genom att du vinner val mm. och sen har de som kallas för superdelegater och de här delegaterna då, de växlar man liksom in mot en röst ja, på konventen. Precis, precis, de är på konventet och så röstar de för vem som ska bli kandidat. Bernie Sanders han fick igenom en ganska bra reform förra valet, han ville egentligen först avskaffa superdelegaterna för att de är inte, de är inte folk som har blivit framröstade i privärvalsprocessen. Det är liksom insiders i partiet då såklart för Bernie är det jättejobbigt om alla mm. de är med och bestämmer. Men han fick igenom en reform i alla fall även om man inte lyckades avskaffa dem. Och det är att i första omröstningsrundan så får inte superdelegater rösta. Så då är det så att den som lyckas få en majoritet av alla kandidater i första rundan i de framröstade delegaterna, den blir nominerad. Händer inte det dock, då går vi vidare till andra rundan och då släpps superdelegaterna in. Mm. Och Liz Warren har då enligt vad hon har kommunicerat i alla fall till medier och internt sagt att när jag kommer köra till konventet och jag kommer att göra mitt case för att jag är den som ska väljas av alla dessa insiders Jag tror det är väldigt osannolikt att hon blir den personen som blir vald i en sån process. För de verkar ändå redan konsolidera sig själva runt Biden. Ja. Det är därför som jag inte tror det liksom är så sannolikt att hon egentligen vill göra det här. Jag tror mer att hon har redan har gjort upp på hade, något sätt. Hade hon presterat bättre? För det var ju ganska mycket en hype kring henne. Och då fanns det ju en möjlighet att säga: Jo, men de här olika personerna, de är så långt ifrån varandra. Enhetskandidaten är jag, Liz Warren, som alla gillar. Nu visar det sig dock att folk gillar ingen. den och det är ju för att hon är ju liksom en ja vet-bästeberg-folkpartist som kan bäst, vet bäst, är professor i någonting och då finns det en liten professionell vit klass i USA som tycker det här är helt fantastiskt. Men de flesta människor tycker det här bara är någon som översittar typ. Um, och det handlar ganska mycket om det. Um, hon, hon lockar ingen som ingen han ändå hade röstat på dem. Så att hon, hon sätter sig i en väldigt bra position för att bli en eventuellt vice eller få någon väldigt hög position i nästa Demokraternas. Mm. Men det här med superdelegaterna då, betyder det att om, om Bernie Sanders inte vinner i första omgången, är det kört då? Det är helt omöjligt att förutse. Det finns så många variabler som spelar in där. Jag tror inte det ser bra ut, men om han får en majoritet av alla delegater som är då de folk röstar fram, då tror jag han har ett väldigt starkt case att liksom gå och säga bara att om ni vill vinna mot Trump, då måste ni välja mig, därför att de här personerna som kommer rösta på mig, de kommer inte rösta på någon annan, då försvinner de. Och det kan inte riktigt någon annan säga på det sättet. För att de, alltså han, Bernie är den som har starkast rörelse, liksom tronast rörelse mm. av alla. Och det är hans styrka om det blir en sån fight. Men ja, det är väldigt svårt att förutse. Senaste gången detta hände gick det jättedåligt. Alltså det var, jag tror det var 1968 och de var ja. den kandidat som förlorade mot Nixon, om jag minns rätt. USA, det är ju så, det är ju inte... Det är inte riktiga partier. Det här är liksom kampanjapparater som startas upp, läggs ner i en oändlig följd och det som är fast är liksom en sorts form av elitklass av personer som handlar inom konsultsväng eller som blir de här superdelegaterna. Så att eh, de är ju Bernie Sanders fiende. Alltså Bernie Sanders har två fiender, republikanerna och demokraterna. Eh, hade det amerikanska valet eh, genomförts söder om gränsen i USA Ja då hade USA haft goda för sig själv goda skäl att invadera uh, för, för att så illa är det, alltså, det här är inte riktiga demokratiska partier uh, Och därför är det väldigt konstigt att det finns svenska tyckare Som åker till USA vart fjärde år, träffar samma vänner som de har haft sedan lång tid tillbaka och får en uppdatering och sen sitter de i med media och berättar hur det är Och sen blir alla över, över, överraskade över att oj Bernie Sanders finns Uh, och så fortsätter det, så här partiet funkar. Det, det finns ingen ideologisk ryggrad i demokraterna, vilket gör republikanerna. Och Bernie Sanders är ju den som vill införa den här ryggraden. Så att det viktigaste som kan hända är, liksom, om det pratas om att splittra partiet och annat, ja, det finns inte mycket kvar att ha kvar. Efter Obama så utplånades demokraterna på regional och lokal nivå. Ja, få känner till det, men uh, från och med att Obama blev uh, vald 2000 så har de förlorat jättemånga platser överallt i framförallt på lokal nivå har de utplanats. Det har gått neråt varje år. Jag om det inte var en liten uppsväng senaste mellanvalet men Från. utöver det så har det bara gått bakåt. Och då är det så intressant när man ser att det sänds i Sveriges svensk media då på morgonen att det är en person som är, de hittar en republikan och det är väl ingen det och sen någon sorts form av nominell socialdemokratisk debattör som inte ens klarar att säga att jag vill att socialdemokraterna i USA ska bli vald. Uh, därför man är så van med att amerikansk politik är på ett visst sätt. Mm. Och det stämmer inte längre. Allt de säger, det stämmer tyvärr inte längre. Men, men, men sådär har det låtit lite ett tag nu. det, det liksom, Vi som kanske är lite till vänster om liksom, den socialdemokratiska partiledningen i Sverige har ju reagerat några gånger under den här kampanjen. Liksom, på att mm. man, inte kan, man kan inte stå ut med att säga att man, man tycker att Bernie Sanders skulle kunna vinna det här. Det hade mm. varit en bra sak. Eh, Anders Lindberg på Aftonbladet sa i, i en eh, vi var med i en sådan enkät både han och jag i ETC och då sa han att han skulle rösta på en get i, om den ställde upp mot Trump men han kunde liksom inte tänka sig, och det här var, Bloom, no who. Och det här var liksom när Bernie verkligen hade, hade fart liksom. Och Bloomberg var som störst, och kom ihåg att Bloomberg kan man göra ett väldigt starkt case för att han är faktiskt värre än Trump. Ja, jag, jag, jag läste själv den artikeln och jag reagerade just med tanke på att det var samtidigt som Bloomberg, en mm. person som är Nog minst lika mycket sexist som Donald Trump, men har liksom en annan framföring än vad han mm. har. Så att han klarar och ser mer civiliserad ut i offentliga sammanhang. Ja, det var verkligen, man är ett uppvaknande att se mm. hur mm. folk resonerar. Och som också, det ska man säga, Blumberg var ju republikan fram tills eh, ganska nyligen. Det är väl var nyligen, vad är det? Fyra eller åtta år sedan? Jag tror att han, först när han blev vald i New York, då var han republikan. han blev independent sen om jag minns okay. rätt. Mm. Men ja, han, bör, han, han, han är ju, alltså han har ju, agerar ju ett intresse och det är ju hans eget. Så att när det ja. passar att vara republikan är han det. När det passar att vara demokrat, då är han det istället. Han representerar miljardärsintresset ja, mer än vad Donald Trump gör. För Donald Trump <laughs> in, är liksom inte riktigt förmågan att representera något intresse. Biden då, om det nu blir Biden, eh, som, som det ser ut, sist jag kollade räkningen liksom tio minuter innan vi började spela in det här så hade han, han beräknat att ha flera delegater totalt än Bernie Sanders, men det där kan ju som sagt komma att ändras eh, och kommer ju ändras eftersom allt eftersom fler stater röstar. Mm. Men har Biden någon chans? Mot, Mot Trump? Jag, jag ser fram emot debatterna när liksom Trump kommer vara den som är i bättre psykiskt det, skick. Ja. Det, det är lätt att skratta om det, men om man tittar på videos med Joe Biden, om man bara tittar från några år sedan, så är han inte riktigt där. Det finns filmer där han liksom suger på sin frus fingrar offentligt. Han berättar långa, osammanhängande anekdoter från sin barndom för att illustrera saker. Han är inte riktigt där och det skulle inte vara den första gången som USA har en dement president. Det har tidigare hänt under Reagan, det är allmänt känt. Um, så att han han, han kämpar mot klockan. Uh, han hade längre strategi att hålla honom borta från media så mycket som möjligt och det verkar om Förutom väldigt väl kurerat ja. material. Det, man kan säga att det, det där fungerade bättre när det fanns ett stort fält med kandidater som media kunde fokusera sin uppmärksamhet ja. på. Jag, förstår jag tror inte riktigt det kommer funka så bra nu Nej. egentligen. Vissa vi nu göra caset för att Biden skulle vara som en hemligt progressiv person. <laughs> ungefär som man gjorde inför för Hillary Clinton. Och Joe Biden är extremt höger. Uh, Joe Biden sa så höger så att han vill ju, vilket inte de flesta demokrater faktiskt vill sänka socialbidragen och pensionerna, Medicare och Medicaid och Social Security som det heter. Uh, han försökte göra upp med republikanerna om det här under Obama-tiden och den enda orsaken att han inte lyckades det var att republikanernas strategi har varit att ge Obama ingenting. Inte ens det kunde de ge honom och det här har varit hans politiska projekt. Han vill göra det värre för fattiga människor. Uh, och det här kommer sätta sig en ganska skarp blicksbelysning. Uh, därför skete ju han och hans kampanj knäck när han blev attackerad för det här för ett tag sedan. Och det här kommer komma om igen. Uh, och kommer Joe Biden att klara fram till hösten? Kommer han klara fyra år? Det kommer man definitivt inte göra. Det, det bara ser man ju bara på honom och det är jättemärkligt att man i media låtsas. Att det här inte stämmer? Ja, ja, ja. Alltså, det är väl inte egentligen fint att spekulera om något, någon psykiska tillstånd. Det jag mest undrar bara är att det verkar vara okej okay att göra det för Trump. Och Trump är i mycket bättre skick än vad alla ser att Joe Biden är. Det är mest jag undrar kring det. Det är lite som att man har den här släktingen som kommer och det är liksom, man ska inte vara... Man tillåter saker som Joe Biden gör. Uh, han är lite sån här släkting som du hamnar med på festen som står bredvid dig, så tar det lite på axeln för att berätta någon lång anekdot och så håller han lite för hårt men också lite för mjukt och det tar aldrig slut. Där är Joe Biden någonstans nu. Han hittar på att han har varit i blivit arresterad för att han stod upp för Nelson Mandela. Jo, Biden har aldrig någonsin stått upp för <coughs> någonting. Just det här med lögnerna är ju någonting som också har sänkt han tidigare. För han har kandiderat två gånger tidigare som president. Ja. 88 var första gången. Och han, alltså han, han ö, åkte dit för att han bara ljög rakt ut och rakt in. Och han gjorde det värsta man kan göra när man ljuger. Och det var liksom att... Ja, yeah, it's the cover up that kills you. Men det var så det var för han. Han hittade på att han hade fått bättre betyg i skolan än vad han hade fått tror jag. Nej, jag, jag, rangordning i klassen var det just det. Mm. Och när folk sa nej det var det inte alls, då hittade han på någon ny lögn. Då utmanade folk fortsatt, då. på IQ-test, ja. vilket han har gjort i den här <laughs> också, gjort. också. Men nu är det gamla Uncle Joe liksom, han får... Och jag, jag tycker att man kan ha väldigt mycket överseende med en äldre person. Alltså, han, är ju, han är ju gammal. Men den kanske inte borde då söka det högsta ämbetet som finns att få i världen. Men skulle inte det kunna bli på någon slags eld mot eld då, idag? En, en tokig farbror möter en annan tokig farbror. Både, alltså Trump är ju också lite av en, kanske på många sätt en mer otäck farbror, men ändå... Liksom. Hade det varit 2016 så tror jag att Joe Biden faktiskt har större chans än Hillary Clinton. Just på grund av den skärm som han har. Donald Trump har också en skärm som märks nu när han är mindre, rasist, när han är mindre rasism och sexism. Då I alla är, fall offentligt när han pratar mm. och så. Ja, han, kärnverksamheten är ja. ju det. Det som skiljer nu är att Joe Biden har... Liksom, det är skillnaden mellan att vara liksom högfungerande och han verkar inte riktigt vara det. Han, det, det är inget kul att sitta här och spekulera om det, mm. men varför alla ser det här? Ja, varför, igår, se, var, det, varför är det fult att säga det, alla ser det Jag var en reporter på, på BBC tror jag här en dag som, mm. som noterade glatt att eh, Joe Biden verkar ha räckt upp sig, men eh, han avslutade till och med sina meningar. Ja, jag såg också det. <laughs> Ja, och det är ju det brittiska sättet att säga <laughs> det på... Stiff uh, upper lip. Ja. Yep. Um, och det, det kommer vi få se jättemycket jätte om. Ja. Och Donald Trump är ju världsmästare med att sätta karaktärsdrag. Han säger en sleepy creepy Joe. För Joe Biden ser trött ut och sen beter han sig jätte, jätte konstigt. Mm. Han tar väldigt konstigt på alla människor han träffar. Uh, det kommer jag, alltså underhållningsmässigt, så vill jag gärna se de här debatterna. Med. Men jag vill inte att det ska <laughs> gå så långt. Nej, det... Kommer, det kommer att sluta jättedåligt. Vi um, vet inte vad som händer. Ja. Och vad händer om Joe Biden vinner? Ja. Varför ska man heja på det här? Alltså det här han, vill ju liksom lägga, han vill ju förstöra de sista resterna av ett välfärdssamhälle som med sina enorma brister faktiskt finns i USA. Han har varit beredd att lägga ner det. Varför ska man som svensk sitta och tycka att ja det här är så mycket bättre? Det är inte jättestor skillnad, tyvärr. Om vi går tillbaks till Bernie då. Jag, vet, jag tror att det är du som kallade det för plan A var ja. att han skulle liksom sopa alla andra av barnen nu i igår och i natt. Och så verkar det ju i alla fall inte riktigt bli. Nå någon jordsreds seger blir det ju inte liksom. <clears throat> Finns det en plan B? Plan A var ju som du, som du eh, sa att ja, det var att sopa hela Super Tuesday. Tills eh, Pete och jag ska uttala det. rätt. Buttigieg drog sig ur och Amy Klobuchar drog sig ur så såg det ut att bli det för de splittrade rösterna så bra uh, ifrån Biden mm. men i och med att de hade de här två, in, alltså ja, jag vet inte om jag har sett så intensivt liksom samlat mediatrummande som är orkestrerat liksom från ett politiskt etablissemband på länge, det var nonstop liksom att det är Joe Biden som gäller. Mm. Efter det här så ser det ut som att Bernie han kommer att hålla sig kvar tack vare att han vann Kalifornien. Även om vi inte vet exakt hur det slutar. Så det ser det ut som att han vinner Kalifornien med stor marginal. Och Kalifornien har med marginal mest delegater. Så det kan vara så att Bernie får fler delegater än Biden. Det är möjligt, vi vet inte än. De kommer, I alla fall, det vi vet att de kommer få ungefär lika många. Så plan B: då det är att fortsätta. Det är liksom att spela om 2016. Och jag tror att han har en bättre chans 2016 än vad han har nu, för att han är mer redo, hans kampanj är mer redo. 2016 var alltid så att de liksom... Han har en bättre chans nu än han hade 2016. Ja, ah, jag är kanske så fel. Bättre chans nu än 2016. För att han 2016 då var det mycket catch-up. Han körde att, oj, oj, har vi en chans? Oj, oj, nu mm. typ. måste vi liksom fixa en kampanj, då måste vi fixa det här. Och det var det bara fortsatte och de handlade i kapp. Han, han en, lyckades ändå vinna 23 stater då, vilket är ganska otroligt. Det är nog i alla fall plan B, det är just det här, bara att bara köra, köra liksom tills det tar slut. Det som skiljer Bernie från exempelvis Warren är ju att han är ägnat, de har ägnat en större rörelse nu som är fyra år på att bygga organisationer, lokala organisationer. Det finns poddar nu i USA som spelar ganska stor roll så att det finns liksom den här den frodiga folkrörelsen. Och det är det här som svensk medier inte har plockat upp förrän ganska nyligen. Uh, och det är det här som är väldigt märkligt när man ser att socialdemokrater kommer och ser Bernie-kampanjen och så kan de inte se en folkrörelse ens när den biter dem i baken. Vissa tycker till och med att det är obehagligt. Oj, vilken entusiasm de känner. Är de tokiga mm. som jag tror någon socialdemokrat kände här, när han åkte till till något event i HIO eller vad det var. Mm. Det har väl varit mycket liksom, det har inte varit så mycket med det i Sverige men i USA har det också varit mycket liksom snack om, om de här Bernie Bros då. Man kan notera att när, när vi gör en sändning om det här så är det bara killar i soffan. Mm. Eh, men men det som skulle vara liksom en särskilt eh, toxisk grupp människor som, eh, som eh, hatar alla som inte är Bernie Sanders och, och så vidare. Det är liksom, finns det någonting i det? Jag kan börja så kan du följa i. Mm. Um, vänstern är en del av samhället och alla samhällsproblem finns också inom vänstern. Är det här värre inom Bernie's per capita hur många som är engagerade jämfört med andras kampanjer? Nej, absolut inte. Uh, dessutom är Bernie Sanders den numera den bredaste uh, arbetar- och klassorganisering som finns i USA. Uh, det organiserar väldigt många afroamerikaner, särskilt unga. Uh, och i USA och även i Sverige så finns det väldigt mycket tonpolisande. Det är hemskt att säga några fula ord. Uh, men om man liksom, att säga fula ord är ungefär det värsta man kan göra. Uh, självklart är det såklart fel att vara aggressiv och obehaglig på nätet. Det är, om det är någon som är utsatt för det i Sverige så vet vi, det är ju vänstern. Uh, så att det här är ju ett spel uh, för att attackera Bernys rörelse. Och det var samma sak som Hillary Clinton gjorde mot Obama. De lanserade Obama Bros. Det, det gav, det funkade inte lika väl. Obama väldigt. Boys. Ja, men mm. det, det, det var ingen allitteration, det var inte BB. alltså Alliterationen mm. hjälper ju till det. Uh, så att, och sen så också också USAs vänster nu, har blivit en vänster som inte en mesar. Mm. De backar inte, de gör samma sak som högen gör. Och då tycker ju folk som är liberaler som tror att politik handlar om att hålla tal som i West Wing. Uh, då blir allt som inte är det. Det är ju suspekt och fult och aggressivt. Och ibland när man ser exempel på vad folk som har vars aggressiva burn sagt så läser man en stycken. Men, men det här var ju, de kallar det en, en tönt. Jaha. Uh, så Kanske var inte. det. Kan ha varit så. Men det är ingenting som gör att den här rörelsen är mer så än någon annan. Det finns ingen som helst evidens för det. Jag, jag ser det som en, en klassisk grej av att de har, de har funderat på okay, hur vänder vi Bernie's största styrka emot honom. Hans största styrka är att han har så många engagerade folk som bryr sig. Då kommer det finnas, i och med att det är så många, kommer alltid finnas någon som säger någonting som går över gränsen. Mm. Och det är vad de gör. Det är ganska cyniskt tycker jag själv. Finns det folk som går över gränsen? Ja. Men när man har en sån stor rörelse, jag vet inte riktigt vad man ska kunna göra för att totalt hindra det. Jag tycker också kanske att i det stora sammanhänget, det handlar mycket om tweets det här. Det handlar om att folk liksom skriver att Michael Bloomberg ska äta skit för att han försöker köpa valet. Och det tycker jag man ska få säga till honom. Jag tycker det är något konstigt. Ja, det är mycket cynism helt enkelt. Och det är väldigt cyniskt att förra valet så var det lätt att attackera Bernie för det här. Men just nu så blir det väldigt osynliggörande av en väldigt stor, här afroamerikanska kvinnor och andra. De här människorna som faktiskt är allra mest beroende av det lilla välfärdsstat som finns i USA. Och deras entusiasm, det gör vissa liberala tänkare i USA på tv hoppar på och kallar de här From the island of misfit black girls och mm. kan, Så att det finns ju liksom en... en en rasistisk överton som är att man liksom stänger ute de rösterna som är Bernie-supportrar som inte faller i just den här mallen som man gärna vill sätta. Det är också ett sätt att, väldigt obehagligt och väldigt tråkigt. Ja, nej, alltså han, han har varit mycket bredare i år. Jag tror att han är den populäraste kandidaten bland unga kvinnor med ganska stor marginal. Det är, det är framförallt ålders- åldern som det skiljer åt, det är inte mellan kön som det skiljer åt. Mm. Men ska vi, ska vi försöka hinna med det här då med, med medierna också? Det här, vi har ju varit inne på det lite grann, det här är ju liksom en stor diskussion in, inom Bernie Sanders rörelse att, att Bernie motarbetas av, av etablerade medier, till stora stora privatägda medier. Michael Bloomberg själv äger ju ett famäst Bloomberg, mm. som han, en tidning som han har dämpat sig själv. Äh, ett äh, men den diskussionen har vi inte riktigt i Sverige. Äh, från vänsterhåll. Alltså, vi har sett inte så mycket och sucka det vid DN. Liksom. DN osynliggör Chidalgo-star. Äh, liksom. mm. Är det värre i USA? Äh, ja, det är mycket värre i USA. <laughs> av många anledningar. Det finns, det finns liksom stora studier om det här, men de har ett väldigt, det är ett stort land. Och för att vara så stort land har de väldigt konsoliderat mediaetablissemang. Det är, det är typ fyra nationella rikstäckande tv-kanaler. TV och de är ganska homogena i den samhällsklass som får vara där. Och det är också så att, och få veta att det är väldigt vanligt på de här stora tv-kanalerna att de plockar in politiska politrucker. Det är som en stor arbetsmarknadsinsats för folk som... Har vars tid har löpt ut i politiken. De går till tv-kanaler. Ja, och sitter där och lämnar analys. Ja, det är inte bara analys. Även på mer operativa delar av tv-kanalerna fungerar. Och även, även tryckt också. Även om pressen är lite bättre så är det fortfarande så att alltså New York Times, de tog in sin första, de försöker vara en tidning som är bred med Trump vann så tog de in några personer som skulle liksom vara mer representativa för republikanerna. Jag tycker inte de är det, de är never trumper så de är inte representativa, men det är en annan fråga. Nu tog de i alla fall den här månaden in sin första socialistiska skribent uh, och det har ändå gått en hel del år sedan det här drogs igång. Mm. De har en person som är vänster på hela tiden. Washington Post vet jag inte ens om de har någon överhuvudtaget. Det alla etablissemanget i USA är ju väldigt mycket en utskott för det ekonomiska etablissemanget. Och det kan skilja sig lite mellan vilken vem man når och vem man bryr sig om. Men det är det. Och det är därför vi kan se den här framväxten av poddar och andra som inte är det här etablissemanget. Och när svenskar sitter och läser de här medierna, man ska inte behandla det här som fria fullt fria, o, o, mm. oberoende medier, därför att det är de inte. Även Jeff Bezos köper upp äh, Washington Post, Washington Post mm. till exempel. Jeff Bezos som äger Amazon och är en annan av världens rikaste. Ja, han är väl absolut ja. rikaste vallat tror jag. Han kunde, mm. Om man ville skulle byta namn till Bezos kunna göra det. <laughs> om man ville köpa presidentval, kanske. De har ju inte heller en, fullt, en public service som vi har, så att att attackera media i USA är egentligen mycket, mycket mindre problematiskt i vänsterstrategi än de i Sverige. De medierna att... är ganska dåliga. Det finns universellt då. Det finns en anledning att Trump är framgångsrik med att han gör det. För att de, de är på riktigt ganska kast de stora medierna. Så Robin sa tidigare så är det ju inte så att det, det, det har kommit igen ny, nya medier som är mer onlinebaserade podcast och online-tidningar vad jag skulle kalla för mid-level media istället för high-level som liksom är rikstäckande tv-kanaler och mm. rikstäckande tidningar. Där finns det väldigt många bra röster som liksom är bernivänliga och det är det som har varit hans stora styrka skulle jag säga. Att det finns men ja. Och de når ju de unga som han når de här äldre så projektionen är de här unga människorna som Får sin politiska uppvakning och sätter sig runt nu. Det är en enorm styrka för de här så kallade baby boomers som fick sin ideologiska någon gång långt till. Det har satt väldigt mycket spår. Uh, och det är därför han går sämre bland de äldre. Uh, därför de har ju varit med och sett de här människorna i sin tv. De har sett Joe Biden i tv ja. i 40 år. Och de läser de kollar fortfarande bara på tv. Det är extremt tv-tungt land. Det är därför så de lägger så mycket på tv-reklam i varje val. Mm. Vi ska försöka avrunda, mm. eh, vad är nästa, nästa grej, och nu har vi haft liksom Super Tuesday, som eller Super Supertisdagen som vi tvingas skriva i pappret, eh, som liksom hållpunkt eh, under ganska lång tid, vad är nästa grej man ska hålla koll på om man inte orkar liksom följa allt? Följer inte alltid. du <laughs> Nej, jag, jag, jag, jag har börjat logga ut mer på senare tid. Men du gjort. det. Vad ja, man ska hålla koll på. Jag, jag, jag skulle själv, det som kommer att avgöra allting nu, det är två grejer. Det är hur Liz Warren agerar och det är om man kommer få in bra politiska angrepp på Biden. Mm. De, de kommer inte ha någon ny tv-debatt för den e. Det kommer vara... Det kommer vara val mellan, eh, mellan nu och den 15e, så att, ja, det, det, hinner, det hinner faktiskt vara ett val däremellan. Men eh, det, jag, det jag skulle vilja hålla med koll på är bara hur det går där, för det kommer nog att göra valet mer än någonting annat, om man lyckas mm. knuffa ner honom från att hon ha sitt ögonblick nu, Joe mm, Biden. Mm. Han har ju haft eh, två andra eh, presidentvalskampanjer som har kollapsat spektakulärt. Det finns ingen som säger att det här skulle göra det också. Mm. Ja, men då tackar vi för idag, va? Det tycker jag tycker Tack för att vi vill komma. Tack själv. Tack själv va? Äntligen någon som säger sanningen i medierna. Ja, det är på tiden. Sanningen börjar idag.